Частина 19. Розділ 5. Незважаючи на те, що вона трохи подрімала вдень, Джулія зараз була втомленою як ніколи в житті. Чи то їй так просто відчувалося. І хоча вона відмовилася від пропозиції Розі і йти їй насправді не було куди, хіба що до своєї машини. До неї вона й прийшла, відчепила з її шворки Гореса, щоб той міг заплигнути на пасажирське сидіння, а сама сіла за кермо, задумалась. Їй безперечно подобалася Розі Твічел, але Розі захоче знову обсмоктати весь цей довгий пекельний день. Захоче попитати, що можна було б, якщо взагалі хоч щось можна, зробити для Барбари. Очікуватиме від Джулії якихось ідей, коли у Джулії їх нема жодної. Тим часом Горис не відривав від неї очей, питаючись нашорошеними вухами і яскравими очима, що далі. Він і підштовхнув її до думки про жінку, котра втратила свого собаку. Пайпер Ліббі. Пайпер могла б її прийняти і покласти спати, не лізучи їй у вуха з балачками. А переспавши ніч, Джулія знову поверне собі здатність мислити. Навіть щось потроху планувати. Завівши Пріус, вона поїхала до церкви Конго, але пасторський будинок стояв темний, а до дверей було пришпилено записку. Джулія витягла кнопку, понесла папірець до машини і в кабіні при тьмяному світлі прочитала записку. «Я пішла до шпиталю. Там була стрілянина». Із Джулії знову полинуло голосіння, але щойно до неї приєднався Горес, намагаючись підспівувати. Вона змусила себе припинити скімлити. Вона перевела важіль на задній хід, потім знову поставила в нейтральне положення, щоб повернути записку туди, де була її знайшла на випадок, якщо хтось інший із парафіян, придавлений вагою цілого світу на його або її плечах, прийде шукати допомоги в останньої вміллі духовної особи? Отже, куди тепер? Дорозі кінець кінцем, але Розі вже, либонь, спить до шпиталю, Джулія б змусила себе піти туди, незважаючи на пережити потрясіння і змученість, якби це слугувало якійсь цілі. Але тепер, коли нема газети, в якій вона могла б написати про те, що там трапилось, не було ніякого сенсу наражатися на якісь нові жахи. Вона здала задом на вулицю, а там повернула вгору міським пагорбом, не задумуючись, куди прямує, поки не під'їхала до Престіл-стрит. За три хвилини вона вже припаркувалася на під'їзній алеї садиби Ендрії Грінелл, і в цьому будинку також було темно. Ніхто не відповів на її делікатний стук. Не маючи змоги знати, що Ендрія зараз лежить у своєму ліжку на верхньому поверсі, занурена у глибокий сон вперше з того моменту, як відмовилась від пігулок, Джулія вирішила, що вона або пішла додому до свого брата Дагі, або проводить ніч із кимось іншим. Тим часом Горес сидів на придверному маті і дивився вгору на неї, очікуючи від неї на якийсь керівний жест, як завжди. Але Джулія була занадто спустошена, щоб керувати, і надто втомлена, щоб рухатись ще де-інде. Вона була майже впевнена, що злетить десь із дороги і вб'є їх обох, якщо наважиться знову кудись їхати. І думала вона зараз не про згорілий будинок, у якому минуло все її життя, а про вираз обличчя полковника Кокса, коли вона запитала в нього, чи не покинули їх на призволяще. «Аж ніяк», – відповів він. Абсолютно ні, але, промовляючи ці слова, в очі їй він намагався не дивитися. На ганку стояла дерев'яна садова козетка. Якщо треба, вона може і на ній подрімати, а може... Вона штовхнула двері. Вони виявилися незамкненими. Вона завагалася, а Горес – ні. Беззастережно впевнений у тім, що його хазяйка всюди вільно вхожа, він моментально рушив у дім а за ним і Джулія на іншому кінці повітка з думкою. Тепер рішення приймає мій пес. Ось як воно стало. «Ендріє!» – неголосно погукала вона. «Ендрі, ти вдома? Це я, Джулія!» Нагорі, лежачи на спині, мов якийсь водій-далекобійник після чотириденного рейсу, Ендрія ворушила лише одною частиною тіла. Лівою ступнею, котра ще не втомилася від свого спровокованого очищенням організму, Смикання і дригання. У вітальні було темно, але не так, щоб абсолютно. Ендрія залишила в кухні ввімкнутою живлену від батареї клампу, і запах тут стояв. Вікна були навстіж, але без протягів сморяд блювотиння не вивітрився цілком. Хтось їй казав, що Ендрія захворіла. Щось ніби про гриб. Може, це і гриб, але з не меншим успіхом. Це може бути абстинентний синдром, якщо в неї закінчилися ті її пігулки. У будь-якому випадку хвороба є хворобою, а хворі люди не люблять бути самотніми. Отже, в будинку порожньо, а вона така втомлена. У кінці кімнати стоїть гарний довгий диван. Він її манить. І якщо Ендрія прийде додому завтра вранці і побачить тут Джулію, вона її зрозуміє. «Можливо, навіть запропонує мені чашечку чаю», – промовила вона. І ми разом посміємося з цієї пригоди. Хоча можливість сміятися з будь-якого приводу в будь-якому майбутньому задавалася їй зараз нереальною. «Ходи сюди, Горесе!» Вона відчепила поводок і рушила через кімнату. Горес не відривав від неї очей, поки вона, підмостивши собі під голову подушку, не вляглася на дивані, а тоді пес і собі ліг, поклавши ніс на лапу. «Гарний хлопчик», – промовила вона, заплющуючи очі, і відразу побачила перед собою Кокса, як той уникав її погляду, бо Кокс уважав, що вони залишатимуться під куполом дуже довго. Але тіло має поняття про жалість, яка невідома мозку. Джулія заснула з головою менш як за чотири фути від того коричневого конверта, який того ранку намагалася передати їй бренда. Десь пізніше на диван вистрибнув Ігорес. Скрутився у неї в ногах. Такими й побачила їх Ендрія, коли спустилася вниз уранці 25 жовтня, почуваючись певною себе більше, ніж упродовж багатьох останніх років. Їх було четверо у вітальні Расті – Лінда Джекі, Стейсі Моггін і сам Расті. Він налив кожному по склянці холодного чаю – а потім виклав усе, що взнав у підвалі похоронного салону Бові. Перше питання прозвучало від Стейсі, суто практичне. «Ти не забула там замкнути?» «Ні», – відповіла Лінда. «Тоді дай мені ключа, треба покласти його назад». «Наші і не наші», – подумав Расті знову. «Ось про що топитиметься ця розмова. Вже про це йдеться. Наші таємниці, їхня влада, наші задуми, їхні плани». Лінда віддала ключ, потім спитала в Джекі, чи не мала вона якихось проблем із дівчатками. «Ніяких судорог, якщо це тебе непокоїть. спали, як ягнятка, весь час, поки тебе не було». «Що нам тепер з усім цим робити?» – спитала Стейсі. «Маленька, але рішуча жіночка. Якщо ви хочете заарештувати Ренні, ми мусимо в чотирьох переконати Рендулфа це зробити. Ми, троє жінок-офіцерів, і Расті, як чинний патологоанатом». «Ні», – вигукнули в один голос Джекі і Лінда. Джекі рішуче, Лінда злякано. «Ми маємо самі лише припущення і ніяких доказів», – пояснила Джекі. «Я не певна, що Рендолф нам повірив би, навіть якби ми йому показали зроблені камерою стеження знімки, на яких Ренні ламає шию Бренді. Вони з Ренні зараз в одному човні, випливай або тони, і більшість копів стануть на бік Піта». Особливо нові, докинула Стейсі, втопивши пальці у хмарі свого білявого волосся. Більшість із них не надто тямущі, але доволі нарвані. І їм подобається носити зброю. До того ж, вона нахилилася ближче. Сьогодні з'являться чи то шестеро, чи то восьмеро нових. Усього лише старшокласники. Дурні і дужі, і сповнені ентузіазму. Мене вони лякають не на жарт. Ба більше Тібодо і Джуніор Ренні розпитують новачків, кого б вони могли порадити ще. Мене пару днів, і поліція вже перестане бути поліцією вона перетвориться на армію підлітків. Виходить, що ніхто нас не захоче вислухати? запитав Расті. Насправді без ілюзій запитав, просто бажаючи підвести риску. Зовсім ніхто. Генрі Морісон, можливо, сказала Джекі. Він розуміє, що відбувається, і йому це не подобається. А що до інших? Вони робитимуть, як усі. Почасти тому, що налякані, а почасти тому, що їм подобається влада. Такі хлопці, як Тобі Веллан чи Джордж Фредерік, ніколи раніше її не мали. А хлопці на кшталт Фредді Дентона просто падлюки. «І що це мусить означати?» – спитала Лінда. «Це означає, що ми поки що мусимо тримати рота на замку». Якщо Ренні замордував чотирьох людей, він дуже-дуже небезпечна особа. «Вичікування зробить його не менш, а більш небезпечним», – зауважив Расті. «Ми, Расті, мусимо не покоїтися про Джуді і Дженіл», – нагадала Лінда, Причому вона гризла собі нігті, чого Расті вже багато років за нею не помічав. «Ми аж ніяк не можемо ризикувати, бороньбо, щоб з ними щось трапилося. Я навіть думки такої не припускаю і тобі не дозволю», – «У мене теж є дитина», – промовила Стейсі, – «Келвін. Йому лише п'ять рочків. Мені знадобилася вся моя хоробрість, тільки щоб вистояти сьогодні на варті біля похоронного салону. Сама думка про те, щоб піти з цим до цього ідіота Рендолфа, їй не було потреби продовжувати. Все промовляла блідість її щік. «Ніхто і не просить тебе це робити», – сказала Джекі. Наразі я лише можу довести, що проти Когінса було застосовано той бейсбольний м'яч, нагадав Расті. Будь-хто міг ним скористатися. Чорт забирай, ним міг скористатися хоч би й його син. Така новина мене б не шокувала, зауважила Стейсі. Джуніор останнім часом став вельми дивним. Його витурили з бодою на забійку. Не знаю, чи відомо про це його батькові, але до спортзалу, де це трапилося... Викликали поліцію, я сама бачила телефонограму. А ці дві дівчини? Якщо ці злочини пов'язані з сексом? Так і є, кивнув Расті, дуже огидно. Не варто тобі знати деталі. Але Бренду не було піддано сексуальному насильству», – нагадала Джекі. «Для мене це доказ того, що Бренду і Когінса варто розглядати окремо від дівчат». «Можливо, Джуніор убив їх, а його старий убив Бренду і Когінса», – сказав Расті, очікуючи на те, що хтось засміється. Ніхто і звуком не прохопився. Але якщо це так, то навіщо?» Відповіддю йому стало загальне похитування головами. Мусив би існувати якийсь мотив, продовжив Расті. Проте я маю сумніви, щоб він був сексуальним. Ви вважаєте, таким чином він хотів щось приховати, висловила здога Джекі. А вже ж саме так я й думаю. І мені здається, я знаю того то може знати, що саме. Але він замкнений зараз у підвалі поліцейської дільниці. «Барбара?» – перепитала Джекі. «Звідки Барбарі про це знати?» Бо він мав розмову з Брендою. Вони щиро-відверто балакали в неї в садочку, наступного дня після того, як установився купол. «А ви яким таким незбагненним чином про це дізналися?» – запитала Стейсі. «Бо Буфаліно живуть по сусідству, а вікно спальні джини Буфаліно...» Дивиться просто на задній двір Перкінсів. Саме там вона їх і бачила, і побіжно про це згадала. Він помітив, яким поглядом на нього дивиться Лінда, і знизав плечима. «Що тут сказати?» «Це маленьке місто, мусиш розуміти». «Сподіваюсь, ти сказав їй, щоб вона тримала рот на замку», – промовила Лінда. «Ні, бо коли вона мені про це прохопилася, я не мав жодних причин підозрювати великого Джима у вбивстві бренди. Або що він потовк голову Лестеру Когінсу сувенірним бейсбольним м'ячиком. Тоді я навіть не знав, що вони мертві. Нам так і невідомо, чи знає хоч щось Барбі, сказала Стейсі. Тобто, окрім того, як робити офігітельний омлет із грибами і сиром. Хтось мусить його спитати, сказала Джекі. Я висуваю свою кандидатуру. Навіть якщо він дійсно щось знає, яка з того користь, спитала Лінда. У нас тут уже встановився мало не диктаторський режим. Я оце лише зараз це починаю розуміти. Гадаю, від цього я тепер і гальмую. Від цього не тупішаєш, а стаєш довірливим, заперечила Джекі. І в нормальний час довірливість добра річ. А щодо полковника Барбари ми не дізнаємося, якого добра нам від нього можна чекати, поки самі не спитаємо, вона помовчала. Та й не в тому річ, розумієте? Він невинний. Ось у чому річ. А якщо вони його вб'ють? в Расті. Застрелять під час спроби втечі. Я майже цілком певна, що цього не станеться, заперечила Джекі. Великий Джим бажає отнути показовий суд. Така балачка точиться в дільниці, кивнула Стейсі. Вони хочуть спершу переконати людей, нібито Барбара сплів, мов той павук, якусь широку мережу змови а вже потім його стратити. Проте навіть при найбільшій швидкості їм на це потрібні дні й дні. Тижні, якщо нам пощастить. Нам не пощастить, проказала Лінда. Аж ніяк, якщо Ренні захоче діяти швидко. Можете і права, але Ренні спершу мусить пройти через призначені на четвер надзвичайні міські збори, а ще він забажає допитати Барбару. Якщо Расті знає, що Барбара був з брендою, «Значить, і Ренні про це знає». «Звісно, що знає», – зауважила дещо гарячково Стейсі. Бренда і Барбара були разом, коли той показував Джимовій лист президента. Майже на хвилину запанувала мовчанка, поки вони про це міркували. Якщо Ренні щось приховує, ніби сама до себе проказала Лінда. Йому потрібен час, щоб цього позбавитися. Джекі розсміялася. Посеред напруження, що було за у вітальні. Цей її сміх прозвучав як вибух. Щасти йому. Що б там не було, а йому не вдасться закинути це до кузова вантажівки і вивезти кудись геть із міста. Щось пов'язане з пропаном? запитала Лінда. Можливо, кивнув Расті. Джекі, ви здається, служили в Збройних силах, в армії два строки, військова поліція, у жодних бойових операціях участі не брала. Хоча поранених бачила доста, особливо під час другого строку, Вюрцбург, Німеччина, перша піхотна дивізія. Знаєте, велика червона одиниця. Здебільшого я придушувала бійки в барах або відбувала варту при шпиталі. Я знаю хлопців цього типу і багато віддала б за те, щоб витягти барбару з камери та перетягти на наш бік. Президент недарма наділив його повноваженнями, чи то намагався вона якусь хвильку. Умовчала «Мусять бути способи силою визволити його звідти. Це варто обміркувати». Дві інших жінки, офіцери поліції, але одночасно матері, нічого на це не сказали, але Лінда знову гризла нігті, а Стейсі смикала себе за волосся. «Я розумію», – промовила Джекі. Лінда мотнула головою. «Поки в тебе не буде власних дітей, котрі вранці сплять на горі, поки ти готуєш їм сніданок, котрі цілком залежать від тебе», «Нічого ти не зрозумієш». «Можливо, і так», – погодилась Джекі. «Але запитай сама себе, якщо ми відрізані від зовнішнього світу, що так і є? Якщо нами керує шизонутий убивця, метальник міячів, а схоже на те, що він ним і є, чи можемо ми очікувати на якесь покращення, якщо просто сидітимемо, склавши руки? Якщо ви його звідти визволите, – встряв Расті, – що ви з ним робитимете?» «Ви ж не можете застосувати до нього програму захисту свідків?» «Не знаю», – зітхнула Джекі. «Знаю лише, що президент наказав йому перебрати владу, а великий мудак Джим Ренні повісив на нього вбивства, і він таким чином не зміг виконати наказ». «Не треба нічого робити прямо зараз», – сказав Расті. «Навіть намагатися з ним побалакати. Тут у цій грі на кону стоїть дещо інше, і воно може змінити геть усе». Він розповів їм про лічильник Гайгера, як той потрапив до нього, кому він його передав і що, за словами Джо Маклечі, той з його допомогою знайшов. Ну, не знаю, сумнівом промовила Стейсі. Занадто гарно це виглядає, щоб бути правдою. Хлопцю Маклечі скільки? Чотирнадцять? Гадаю, тринадцять, але він кибетливий хлопець. І якщо каже, що вони зафіксували різке підвищення радіації на дорозі Чорна Гряда, я йому вірю. Якщо вони дійсно знайшли ту штуку, котра генерує купол, і ми зможемо її заглушити, тоді все скінчиться, вигукнула Лінда, просяявши. І Джим Ренні завалиться, як, як продірявлена повітряна куля Мейсі на день подяки. Миленько, зауважила Джекі Веттінгтон, аби таке показували по телевізору, я, можливо, у це навіть повірила би.